C'est quelque chose. On va bien que povestea vestea de despre Harul și Mina de Dumnezeu, pentru ca asta o fost. Când am, când am plecat de la ceremonia de la nuntă de la Iona și eu, nu știam că seara mea o să fie așa de diferită de alor. lor. Si <gri> le la niște fete, clar că mergem merge să ne distrăm, ca mergem să ne vedem cu ATV-urile, ca nu o să fim la masă, și în Momentul în care am ajuns la Micești, și așteptam ca Tiffola să vină și să ne dea ATV-urile, eram acolo, ne-am dus cu Tran și cu mai mulți prieteni și tream a spus haideați să... vreau ca să ne rugăm pentru... pentru chestia asta ce o să facem, pentru că simt că e ceva neregulă. Și Simona ne-a spus că n am plecat de la celemului, să aveți ce face, să nu vă rupeți nimic acolo. Și mă gândeam la că știm ce facem, ca mai fost. Oricum, am stat și ne-am rugat toți și după aceea <coughs> m-am dus. Și... Ne-am no, ne dus până sus pe munte, dacă, sus pe mamut, dacă știi, dacă duci prin pădure, ajungi la platoul la de unde se vede Alba Iulia. Și fa de acolo mai cu de vreo două ore jumate, mers pe jos. M-am no, dus că ATV-urile până sus, sus pe platura de unde se vă și căpiile și tot. Și când am ajuns acolo, am lăsat ATV-urile să se odihnească și să se răcească motoarele, dar unul dintre le să fie ok. Și cineva mi-a hai să mergem la o un pic pe aici, pe sus, pentru că era destul de drept și fain, și un pic de deală în stânga. Și ne-am dus, dar în momentul în care am întors ca să coborâm, uh, pur și simplu nu mai merge frâna. Nici frâna de mână, nici mai de pădor. Și am dat frâna, frâna! Și zicea, încerc, dar nu merge, nu se întâmplă nimic. Și în fața noastră, deci prin o mai mare viteză din cauza bian, și în fața noastră era un copac foarte mare, poate care a fost acolo să știți. Și încercând să le vităm pe ăsta, am dat tras la dreapta care a fost în pădure Și... Uh, așteptam pur și simplu să văd cum ce o să ne oprim Pentru că știam că trebuie să ne oprim într-un copac ceva, pentru că știți cum e că Căturile astea de acolo de sus foarte dese și am evitat că am putut până la urmă Ne-am lovit într-unul și acolo și atât am fost de conștiință în fiecare clip. Am fost conștient că cum am sărit efectiv de pe scaunul din spate, m-am dus cu capul direct în copac și de acolo am căzut la vreo 3 metri de ATV. Și am apucat, pentru că vedeam că vine copacul, și am apucat strict aia să doamnei Doamne Isuse, Asta de ce am apucat să zic. Și după aceea când mi-am fost pe spate, înainte ca să verific orice, ca să văd dacă mi i rupt, am spus doamne, Doamne Iisuse, trebuie să ai milă de noi. Ai milă de noi și salvează ne și după am încercat să mișc gâtul, coloana și am fost atât de bucuroasă că e bine. Și uh, simțeam că îmi plăznește capul pentru că a fost o lovitură de... Mi-am încercat să mișc cu mâna dreaptă. Am văzut că merge și mâna stângă. Era pe lângă mine și era așa. Așa pe pământ și am văzut că nu pot să ridic, nu pot să-i fac absolut nimic. Nu. Au fost și niște tineri pe acolo care erau și la o dumneție. Și tranii au văzut că am luat-o un pădure și eu veni, repede, de ce se întâmplă. Am stat acolo apoi, da seama că nu pot să mă transport în jos nici cum. Pentru că nu puteam, efectiv, nu puteam să mă apropie mâna de corp, nimic și... Până la urmă am sunat la urgențe și ei ori... și după ce am vorbit la Salvamont și-au venit. Nu, și... au pus mâna în tele, m-au pus pe o targă. Câteva sute de metri în jos o trebuie să meargă cu targa, pentru că vehiculul cu care i-au venit ei nu putea turca prea sus, că era un copac cetăr aiat foarte mare ce era direct pe cărare. Și uh, m-am bucurat foarte mult de faptul că nu dădeam seama că cred că asta e tot ce e în regulă. Așa de mult l-am salvit pe Dumnezeu și am mulțumit. Și au fost bine că și pe mașina asta sau gămarilor am, am putut să vorbesc cu tipul ea un tip tibil, în care îmi ținea mâna tot timpul în poziție orizontală ca să nu mă doară și am putut să-i spun de faptul că suntem păcăit și de că Dumnezeu ne-o că putea fi mult mai rău și că să-i lui și așa că el tot zicea că va ce-a va ce-a că putea fi mult mai rău acum cum a fost accidentul și am am putut să-i mă îmărturisesc așa un faptul că suntem mulțumitoare înaintea de Dumnezeu și nu. m-am durat un pic, am mergea foarte încet mașina până am ajuns de el spital și acolo m-am dus prin toate sările și eu n-am mai avut niciodată nimic rup și nici n-am fost bolnavă să pentru mine a fost așa, nu, nu știam ce se întâmplă, eram tot pe spate, m-am mutat de pe o targă, pe alta, am dus la raze, m a făcut la tot corpul, după aia nu știu ce. nici nu știu ce m a tot făcut. Și până la urmă, oricum, or venit și ori hotărât să îmi punem mâna în ghips, m fracturat aici la strânga, aici, aici, aici, de fapt, vreo două. Și uh, nu știu, ce să simplu simți multe oameni aș vrea foarte mult ca să nervăm pentru 3 ca să aibă ceva de tras de mine două luni. Pentru că mi-am dat seama seara că nu pot nici să mă întind pe pan, nici să mă ridic, nici să mă îmbrac, nici să mă asculte, nici nu mă Pentru că mâna mi-e legată de trunchi, ca să nu se miște. Și orice mișcare o fac, mi se mișcă mâna mână de larg. Și simt o cum se mișcă acolo. Și vreau să vă rugați și pentru persoana care o condus, să se simte foarte rău și foarte supărat. Miercuri o să de dacă o să mă păreze sau nu Și... Aș lucra să Care vedeți răneți să fântați-l și ce l-ați întrebiți mai va că te voi urmări când îmi of God will be upon both of you. <coughs> The Lord will use this somehow to increase his anointing on your lives and bring glory to himself. ședetă și ziderul după ăă ăă ăă